Але поспіх ніколи не є добрим порадником, поспіх той же страх, він паралізує навіть завчені рухи й думки. Якби тоді знайшовся бодай один сміливець, який переконав би, що наша спонтанна спроба щезнути, це все одно, що намагання втекти від власної тіні в сонячний день. Можливо, тепер у нас усе було би по-іншому, та й меншим коштом для нервів. Проте тодішній стан неминаючого афекту, що супроводжував нас обох упродовж тривалого часу, покарав найгіршим, чим може бути покарана людина. Він відібрав здатність мислити. Нетверезо не раціонально, а мислити загалом. І ми робили дурницю за дурницею, піддаючись єдиному бажанню витерти з пам'яті пролиту кров і все, що було до крові, і почати життя спочатку. Коли б ми були наївними молодими людьми, нам ці дурниці були би прощенними. А так смілиця не знайшлося. Нас ніхто не зупинив. Та ні, брешу. Нас тоді оточували винятково сміливі, у чомусь такі ж безумні, як і ми двоє. Інакше хіба нормальні люди так безкорисливо, так сердечно, але водночас ризиковано сприяли би з вигідним для нас судовим вироком, підробкою документів, легалізацією коштів пошуком можливого місця осідку. Хіба би розумні люди розкладали такі хитромудрі пасіянси нашого зникнення без жодної для себе вигоди? Значно пізніше я навіть думала, що всі оті Помагальники, співчувальники були на нашому боці лише через те, що не могли бути на нашому місці. Через те їхня благородна винахідливість також межувала з безумством, гідним захопленій осуду одночасно. Може думка про гіпотетичність схожого розвитку власної долі – Додавала кожному з них якихось додаткових сил для винахідливості? Але тепер усе байдуже, все, окрім здоров'я. Дні наші однакові, немов близнюки, і прісні, як тісто на лаваш. Хоча наші, точніше чоловікові, не такі вже й скромні статки з минулого, які пропадають у цій глушині разом з нами, дозволяють не відмовляти собі ні в чому. Коли б хотіли, ми могли б подорожувати, розважатися, насолоджувати світом і собою, витрачати гроші на обнови такі модні навіть тут будівлі нового житла. Ми могли б тримати покоївку. Садівника чи бодай водія, і для цього немає жодних явних перепон. Та ми із місяця в місяць, із з року в рік записуємо одні і ті ж витрати, продукти, вітаміни, ліки, газети. І з року в рік мій хоробрий Отелло годинами лежить під постарілим разом із нами мерсом. І немає навіть найменшої гадки поміняти залізні руїни на престижніше авто. І коли б мене хто запитав, чому так відбувається, я б не могла пояснити. З одного боку, татуйоване і татуйоване наше минуле спонукало змиритися з добровільно обраним способом життя. Воно мало чим відрізнялося від чернечого життя в монастирі, про суть якого я так і не наважилася розпитати черниці.